يَا لَا قَوْمِي مِنْ نُفُوسِي حَانَا قَدْ دَرْبَ السِّيْفَالِ رَوَّاجَتْ لِلْمَوْتِ سِرًّا بَيْنَ أَحْرَاشِ الظَّلَامِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 je dozvoljena klijetva samo Allahom, odnosno zaklinjanjem, samo uzlišenim Allahom Tebareke v Teala. Teda je zaklinjanje nekim ili nečim drugim mimo uzlišenog Allaha, jalla wa ala, dakle širk ili kufr, kako je došlo u hadisu od postanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man halefa bi faqad ashrak. Kaže, ko se bude zakleo nečim mimo uzvišanog Allaha dželjavu ala, počinio je nevjerstvo, odnosno širk. Odnosno, širk. Svejedno, da li se radilo o poslaniku, da li se radilo o kjabi, da li se radilo o džaviji, da li se radilo o duši, da li se radilo o majci, da li se radilo o ocu, da li se radilo o djetetu. Dakle, bilo čime ili bilo kime od stvorenja zakletva,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 Allah je zabranio da se vjernici često kunu njime često kunu njime i objasni smo šta je razlog toga objasni smo šta je razlog toga ukoliko se ukoliko se sjećate zato kaže uzvišeni Allah ala, i čuvajte vaše zakletve ili vodite brigu o vašim zakletvam pa smo kazali da jedno od tunačenja ovoga ajeta nemojte se puno zaklinjati nemojte se puno Zaklinjati, pogotovo, pogotovo, i to smo spomenuli, u trgovini, jel' tako broću? Pogotovo u trgovini. Pa smo spomenuli hadis Allahog posljednika sallam o trojici ljudi sa kojima uzvišen je Allah na sudnjem danu, neće govoriti, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja. Ko su oni? Ko su ta trojica? Sta, u šajim i o tulzari, dakle prvi je starac bludni, Drugi koja je druga osoba? <coughs> siroma ohoni, ail mustekmir, dakle siroma ohoni. I treća, kaže, Wa, rajunun, ja al kaže, čovnje koji je Allah učinio kao svojom robom. Kaže, la ješteri ila bi emini, ne kupuje osim za atletvo. Kaže, vala je biu ila bi emini, bi niti bilo šta prodaje osim, osim za atletvo. Dakle, to je? Dokaz da je mnoštvo kletvi Allahom džalla wa ala zabranjeno. zabranjeno. Treća stvar koju smo spomenuli jeste obaveznost prihvatanja zakletve od pouzdane osobe. Šta to znači? To znači ako se dotična osoba koja je pouzdana, zakune Allahom džalla wa ala, mi smo to dužni prihvatiti. Zašto? Zato što je to najveća zakletva zato što to najveća zakljet va i na taj način se veliča ime gospodara gospodara svjetova. Zato je došlo u hadisu poslanika sallam, kaže وَمَنْ قُلِ فَلَهُمْ بِاللَّهِ فَلْ يَرْضَ Kaže, ako se neko nekome zakune Allahom, kaže, neka to privati. Kaže, وَمَلْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ Kaže, ako to ne privati, kaže, nije od nije od Allah, odnosno ne pripada Allahu, odnosno to nije od Islamu, nije to od od Islava. takođe braćo, spomenuli smo, kaže, obaveznost odazivanja zakletvi, ukoliko se njome ne želi zabranjeno, odnosno grije, i ukoliko je čovnjeg to u mogućnosti. Šta ovo znači? To znači, ako te dotična osoba zakune Allahom da nešto uradiš, a to nije haram, i ti si u mogućnosti obavezati je šta da se? Da se odazoveš. Da se odazoveš. Kako je došlo u hadisu Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vamen saala billahi fa'atuh". Kaže ako vam neko nešto traži u ime Allaha ili zakletvom Allaha, vi mu to vi mu to dajite, odnosno nemojte ga nemojte ga odbijati, nemojte ga odbijati. Ponavljam, ako ta stvar nije haram, iako je čovjek to u mogućnosti, iako je čovjek to u mogućnosti. Takođe vraćao u jednom dersu vao zakletvi, spomenuli smo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 nenamjerna zaket. Sećać se u dersu. Nenamjerna zaket. Znamo kako ja spavam. Šali se. Nenamjerna zaket. E, ja i ne tražim da braci pamte ter, te, te, termine. Da nije je to suština predavanja. Suština predavanja svati su ovaj srž toga. Jel u Ova i ne korim vas ja zbog toga apsolutno. Ja mnogo je teško zapamti ovaj mnoštvo informacija koje se kaže na dersu s obzirom da o, oni nije jedini del su heptik u koje vi pristupujete, jel' tako? Yes. I onda je zaista čovjek ovo, ali šta je bitno, svači srži suština, i zato je dobro kad ja, o, napomeni i kaže, znam, alhamdulillah, to, to je ono što se traži. Dakle, nenamjerna zakljetva. Dobro, kakva je to nenamjerna zakljetva? Da, da je ono što ste ono... Dakle, to je ono što nalazimo kao uzrećicu na jeziku ljudi. I to mi, mi sami utupadamo, jel' tako? Yes za svakvu stvar, sitnu, veliku kluku, malu tak tako, Allahami, Allahami, uzmi ovo Allahati, neću Allahami, dođi Allahati, doću Allahami i tako, je, iako čuvnik od toga možda ništa ne ne uradi. Međutim, da li postoji kefaret, ili da li postoji otkup za prekršenu ovakvu zakljetu? Ne postoji, je li u redu? Dakle, ne postoji otkup. Ne postoji otkup. S tim, s tim što kažemo da je mnoštvo zaklinjanja, za i čovjek ne bi trebao da mu to postane uzrečic da mu to postane uzrečic dakaj ne postoji odkup za prekršenu nenamjernu i učestalu zakletvu zato što uzvišeni Allah, Allah kaže la Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakletite odnosno ako prekršite zakletvu zakletvu koja je nenamjerna jel kako ju nisi Ciljao već ona uzračica na tvome, na tvom jeziku. Jel ovo jasno? Dakle, to je prva vrsta. Koja je druga vrsta? Ako je ovo nenamjerna, postoji namjerna. Jel u redu? Dakle, postoji namjerna. Ona se zove Elieminul Mun Akide. Dakle, to je čvrsta zakletva. Kakva je to zakletva? To je zakletva čovjeka muslimana pripunoj svijesti i odlučnosti onome o čemu govori. Pa kaže vallahi uradiću to. Vallahi tako i tako. Za ovakvu zakletu odnosno za njeno kršenje postoji šta? Otkup. Kakav je otkup od Sokefarad? Molim? Mi smo rekli, brać, ne bišto je da postoje Molim? Dobro, nahraniti 10 siromaha hranom koji obite svoju hraniš. Obuči. Ili ih obući, ili ih obuči, ili roba u Dakle, između tri stvari biraš ili ćeš da nahraniš, eta'am wa'asharati masakin, min awsatim tut'imuna ahlikum, aw kisuatuhum, aw tahriru raqaba. Pajdo sho'ili. Šta to znači? To znači stvari odabira. Znači, nije bitno da li ćeš desi desirovama ili ćeš obući desirovama ili osloboditi roba robstvo. Dakle, biraš. A ako to ne možeš, onda šta? Onda izdreš. Dal'tri? Tri, tri dana. Onda tri dana posta uzastop. uzastop. Dakle, tri dana posta uzastop. Dakle, to je otkup za prekršenu namjernu zakletu, Za namjernu zakljetu. I smo više puta uh, ponovili, tako da bi trebali ovo da znamo, jer se često puta kunemo, a često i prekršimo zadatu zakljetu. Međutim, ako i braćo kaže, valohi, uradiću to, inšallah. <laughs> Vallahi uraduću to inša Allah. tamo, Allah mi inša Allah. <gülüyor> može to? Pa <gülüyor> Isuz me kaže, može to je, desi. Kaže, vallahi uraduću inša Allah. Šta sa ovakvom zakatom? <gülüyor> ne mora. Zato što je izuzio? Inşallah. Izuzio rječima inša Allah. <gülüyor> Ako Allah bude ištio, dakle, ne mora, ne mora, nema otkupa, nema kefareta za ovakvu vrsu zakat. Dobro, ako čovjek kaže Allahi, uradit ću to Međutim, ispostavi se Da ima nešto bolje od toga Ili da u tome ima nešto što nije dobro Šta će tad uraditi? Jel mora ono što zakleo ili ne mora? Uzet će bolje Dobro, malo drugačije mišljenje Kaže, brat, ostaviće će i uzeće uzeće ono što je bolje Dobro, ima li li ko drugo mišljenje? Ako je, loša, Od, ako je loša stvar, onda će odustati. dobro li li ko da kaže, ne, mora izvršiti? Uze, uzeće volja, mora dobro, brat kaže, znači uzeti će bolja li će otkup, ima otkup, zato što je prekrišio zakljetku. Ima li četvrto mišljenje? Ne. Dačno, to je ispravno. ispravno. Dakle, ispravno je šta? Da, da ostavi svoju prvu zakljetku. Jel u redu i da uzme ono što je bolje. Ali da, da ima otkup. Da ima otkup za prekršenu, prekršenu zakljetvu. Prekršenu zakljetvu. Prekršenu zakljetvu. Ovo je jasno ničeo. Dobro. I treća vrsta i treća vrsta zove se Elie minul ramus. Krivokletstvo. Dakle, zakljetva kojom se čovjek pune na kribu. ili na neistinu, na, neistin, na pa se zakone, a nije tako. Kaže, vallaha, vidio sam čovjeka da govori i tako, a njega nema. Je jasno? To je krivokletstvo. Šta sa ovako vam zaklata? Šta ćemo svakim čovjekom? A, smere, šta bi ti uradio? Ti bi ga prebio, vidim ja mašu kamar. <laughs> prebio bi ga te uksijači, ali ako nisi. Uzovi drugu. Uzovi nekome. Djemat. <laughs> Zastrovedu <laughs> <laughs> šarijensku kaznu. Allahu ekber. Fala Allahu jalla u ala što je objavnio Da je našim rukama. <laughs> ne daj Bože. Ne daj Bože. Ha? Ne je kažem zakon da je u našim rukama. Govorim propis. Da, je propis. da ga mi propisujemo. Da ga mi propisujemo. Nije bi bio, bi bio dobar. Daš. Ne je bi bio dobar.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 Šta ćemo sa onim kone? Ništa, ostavit ćemo je. Jeste, ostavit ćemo. Ništa mu nećemo. Ništa mu nećemo. Zakljeno se nakrivo ima grije. To je teža grije. To je od velikih grijeha. Dakle, od velikih i teških grijeha je kada se človjek kone nakrivo. Međutim, nema otkupa. Nema otkupa. Nema nikakvog otkupa. Sad će možda neko reći kako to namjerno su zakunjem prekršim ima odkup. Ovaj će ne ovaj e, zakune krivo i nema odkupa. Jeste li u ovoj grije, ovo nije grije. Jel u redu? Zato što čim izvrši odkup, znači kao da je da je ispunio svoju zaklet. Dakle on je zato zove kefar, dakle prašta odnosno brisan. Brisan. Ja sad jasno koje su vrste zakletvi. Jasno. Ovo poglavlje večeras braćo. Ovo poglavlje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 musliman kune Allahom tabarake wa ta'ala o onome o čemu nas je Allah je obavijestio u Kur'anu ili poslani se sleme u sunnetu. Svejedno da li je to potvrda ili negacija. Ili jasna definicija? Porovit ću. Dakle, kada se čovjek musliman zakune Allahom tabarake wa ta'ala o onome o čemu nas je Allah obavijestio u njegovoj knizi ili poslani se sleme u sunnetu svejedno da li se radlo o potvrdi ili negaciji. Ko ćete mi navede primjer? Kako se dva brata razpravili, ali pričali o hadisu, brat kaže da nije tako, a ima pravo da na Allah, da potvrdi da je to Ne, nije to. Šta vola yeah. asr? To je zakljetva Allaha. To je zakljetva uzvišenog Allaha. U aradi nama nije dozbeno da se kunemo vremenom. Osim čitajući či, riječi uzvišenog gospodara. Međutim, ko će da navede neki primjer? Allah zabranio pijenje alkoholiće. Kaže, Wallahi, Allah je zabranio alkohol. Jel Wallahi, <laughs> <laughs> to je negacija. Wallahi, utjeće u džehennem svako ko na širku. Jel to Allah <laughs> rekao? Am, jesu. To je negacija. Dobro, šta je potvrda? Allah, ne je namasa. Recimo, Wallahi, bit proživljeni na sudnjome danu. To je potvrda onoga što nalazimo u kitabu i u sunnetu. I za ovo, za ovakvu zakletu također ima ima potvrda. Se Posebno se selo kleo stvarima koje su došle, došle u šerijetu, u šerijetu. Dobro. Dakle to je jasno. Dakle to je prva situacija, Zakretve Allahum Jalal wal. Kaže druga situacija, zakletva Allahum Jalal wa Kaže zakletva Allahum tebareke ve taala.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 Iyake nade u njegovu subha'anahu wa ta'ala milost. Milost. Šta to znači? Kaja resul sallallahu alaihi ve sellem, kaja rubba rub, ash'atha madfu'a bil abu'abi, lew aqsam ala Allahi la'abarraf. Kaja ima ljudi, koji su čupave kose. U drugom hadisu aghbera isto. Kaja čupave i prasňave kose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 Osim čvrstim, jakinom, ubjeđenjem, ibadetom i bogobojaznošćom. Međutim, ova vrsta zakljeti postoji. I nalazimo je u sunnetu. I u praksi priješnjih, priješnjih alima i abida, pobožnjaka. Jedan od njih je čovjek po imenu Enes, Enes ibn Nado. Naime, tetka od Enesa ibn Malika. Zvala se Arabije. Ar bint An-Nadr. Udarila je jednu djevojčicu od Ansarija, odnosno djevojka, udarila. Kaže pa je slomila zubu. I došli su Ansarija kod posanika sallallahu aleyhi ve sellem i kazali o oh, Allahov posanike, ta i ta žena, Rabija bint An-Nadr, kaže udarila je tu i tu ensariku, želimo da nam presudiš po Allahov a Jalla o alaknizi. Pa je Resul sallallahu aleyhi ve sellem tražio da jel' ova oh,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 Uh, Anes ibn Nadar pa kaže Allahov poslanici za da slomi da za da slomite zub Rabia bint al-Nabr, tate moja sestre. Kaže vallahi neć ti slomiti zub. Subhanallahu. Niko ćerici subhanallahu se Allah. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže ja Anas kitabullah al-qisas kaže Allahova knjiga poravnanja. Misi se zub na zub, ya, zub za zub, je ured. Kaže vallahi nećite da izgubite zub. Subhanallah. Kaže kasu točule ensarije. Kaže smekshallahim sezet. Kaže praštam. Kaže ne želimo da da da da joj svoj Ne želimo qisas, ne želimo poravnianje. Kaže poslanici se selle kaže inne min ibadillah man law aqsama ala allah la abra. Kaže doista od Allahov i Kaže, ima ljudi koji kada se zakonu Allahom, Allah dan se to ostvari. Zato kažu islamski učenjaci, nije ovdje Enes ibn Navr protivio se zakonu, odnosno propisu iz Kur'ana. Već je toliko bio ubjeđen u Allaha i njegovu milost da je Allah i njegovu milost da se on zakle u istom trenutku smekšao, kaže, srca Ensarija. Kaže, i dao da tako i bude, subhanallah. I dao da tako i bude. I za mnogi ashave poslanika ili sato vasalam isto to rekao. Od njih je bara ibnu Malik. Bera ibnu Malik je od ti. Navode islamski učenjaci, braćo, da je Ibnu Tejmije bio od ljudi. Da je Ibnu Tejmije bio od tih ljudi. Kaže u jednoj od bitaka, čini se 702. godine po Hidži, ne znam tašno kako se zvala bitka, da je Ibnu Tejmije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 a ne, inša Allah, možda će biti. Ili asma? Dakle, rekao je tahkikan, to znači sigurno stvarenje. Kaže, la talitan, ne da ja u to sumnjam. Ja ću reći, inša Allah, ali, v Allah ićete pobjedić. <laughs> I tako je i bilo. Allah je dao, dao pobjedu, pobjedu muslimarima u toj bici. Međutim, kažem, ova vrsta vrsta je specifišna za Allahove, evlije koji su dostigli da u ubjedjenju i ibadetu ibadetu pa su postali Allahovi Allahu vi što čini čini molim Allaha nas učini učini odi ima ljudi koji ovo zloupotrebljavaju ima ljudi koji ovo zloupotrebljavaju zloupotrebljavaćemo promijenjati ko su ista su ali ima ljudi subhanallah koji su umislili da su Allahu Allahu te bareke ta ve taala a da su od kitaba sunne šerijata i tako dalje i tako i tako dalje I treća vrsta dakle ove dvije vrste zakret v Allahomm đele u su situaciju dozvoldene. I p kažu postoji treća, a to je kaže zakretva koja je zabranjena zakret v Allahomm tebarake o teala iz oholosti. Kaže gubljenja nade u Allahu u tebarake u o Teala milost, dakle iz oholosti i gubljenje nade u Allaha u Tebarake u Teala, milost ni kako kažu iz samodopadljivosti. Kao recimo da čovjek čini puno dijela. Dobrih djel. I onda se Miša miješa u stvari svojom zakletvom, Miša se u stvari koje koje on ne poznaje koje se ne bi smio miješati. O tome govori braća hadis iz ovog iz ovog poglavlja. Koje ćup sada navesti. Al-Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu قال Prince al-Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu dereka, قال رسول الله صلى الله عليه rekao resulallahu alejsallahu alejhi vesellem, kada rekao je čovjek, neki čovjek Kaže والله لا يغفر الله لفلان. Kaže tako mi Allaha, Allah nećeo oprostiti tom čovjeku. Nećeo oprostiti tom čovjeku. Fa faqala Allahu 'azza wa jalla, baraka uzrišani Allah. Kaže men za koji se ta'alla alla aghfira fulan. Kaže ko Ko se kune samdom da ja nećeo oprostiti tom i tom čovjeku. Kaže inni qad ghafartu lahu. Kaže, ja sam mu oprostio u ahbetu amerek. Kaže, tvoja dijela sam poništio. Tvoja dijela sam poništio. Ovaj hadis ima i uvod. Ima i uvod. Kako se navodi u jednom od Ebu Horejre, radi Allahu ta'ala anhu, da se ovdje radi odvojiti ljudi iz Benu Israila, tako dakle od prijašnjih naroda. Izraelčani, dakle Benu Israim. Kaže, pa su se sprijateljivi,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 Ovaj drugi, on je bio grešnik. Dakle, činio je grije. Znači, vjerovao je čvrstvo u Allaha, i čvrsto se nadao njegovoj milosti. Ali je činio grije. Uradi i grije, pa se pokaj Pa opet se vrati, pa se opet pokaj I ovaj, posubili zajedno, ovaj prvi, kad god bi ga vidio, kaže, ostavi to. I ovaj čuti. Drugi put kaže, ostavi to. I ovaj prečuti. Kaže, ostavi to. Pa moje kaže, kaže, kalini va rabbi. Kaže, ostajme se so svojim gospodarem. Kaže, zar si ti poslan, da meni budes kontrolan? Zar si ti poslan, da budes moj narzorik? Ostavime se so svojim gospodarem. Pa se ovaj nalutio, što mu je to rekao. I onda rekao ovo, što je? Što je rekao? Kaže, vallahi, Allah ti nečeo prostiti. Pa kaže, Allah je proživio na sude me danu. Proživio je, je Allah, Allah, odnosno proživjet će i na sudnjeme dana. Pa će reći, kaže, ko je taj, ko je taj ko se kune mnome, da neće oprostiti tom i tom čovjeku. Ja mu opraštam. I naredi melekima da ga uvedu u džennet. Kaže, a tvoja dijela poništava. I naredi melekima da ga uvedu u vatru. Da ga uvedu u vatru. Iz ovog hadisa, iz ovog hadisa,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 Kad izazove, izazove, još veće je zlo. Još veće, veće je zlo. Čovjek pije alkohol. Kaže, nemoj piti alkohol, Allah je zabranio alkohol. Dobro, znamo. Drugi put, drugi ja. Nemoj piti alkohol i cigaru. Nemoj pušiti cigaru, Allah je zabranio cigaru. Dobro, ne ja. <laughs> Nemoj piti alkohol. Op, i opisuje Allah. I ti, Allah. Jel tako, ima ljudi, subhanovalo tako, iz sržbe i ode u kufru. Ostavi ga. ostavi ga čim on kaže zna, alhamdulillah, zna možda će se kad bude sam sabrati i pokajati se uzvišenom Allahu džella wa ala a da ti to i ne znaš nisu braću dijela koja mi vidimo prava dijela, prava dijela čovjeka možda ima dobri dijela u samoći ili možda loših u samoći, mi to ne znamo Možda se neko, kada se vrati kući, pokaja Allahu dželabu alam. Međutim, kad izazi među ljudem, nastavi. Jo, ovaj, pobjedi ga nefs, pobjedi ga duša, pobjedi ga društvo i onda uradi igri. Al kad kad se malo priseberi, ali tako osani, kaže, subhanallah, šta sam uradio? Gospodaro, prosti mi. Iskreno se pokaja. Međutim, opet se, opet se vrati. Opet se vrati. Moguće je to. Moguće je to. Dakle, nije dozvoljeno naredivanje dobro i odračeno zlaku, će to izazasti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 Kaže, kad bi se sam osamio sa svojim gospodarom, bi se preračunalo i vidio što je uradio i pokajao bi se. I rekao, gospodar, oprosti mi. Kaže, opet kad bi izašao, učinio bi, bi grije. Šta to znači? To znači ako čovjek uradi i grije, pa se vraćo pokaje, iskreno, taj greh mu se briše, makar se opet na njega vratio. Taj greh mu se briše, makar se opet na njega vratio. I mi smo spominjali hadis, hadis vezan za, za ovo. Ovaj. Međutim, na odmet, na odmet da ovdje spomenemo uslove iskrenog pokajanja. Ko zna koji su uslovi iskrenog pokajanja? Odnosno, kada će teuba insana biti primljena kod uzvišenog Allaha Jalewala? Šta on to treba da ispuni? Reci ja. Da se čovi nevrati još k tomu grihu. Ima nešto prije toga. Nije da se Molim? Nije da se nevrati.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 Srce. pokajanje, ne ne, pokajanje, dakle, kajanje, da čovjek osjeti šta, kajanje. Šta je grije? Kaže, grije ono što te peče u duši i se bojiš da izađe na vidjelo, to je grije. Dakle, tistite, kad uradiš grije, stisnuti se prsa, je li redu? Kao da te neka tama obuzme. Zato ljudi koji čine, čine velike grije ustraju u njima, zemlja im postane tijesa, ma koliko bila široka, ma koliko bila,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 ili šeitan, pa se opet vratiš, prva teuba je isprana, ili jasno braću, prva teuba je ispr... i dok se god čovjek tako kaje, Allah dželjao araćevu praštati, makar to bilo na desetine puta, na desetine puta. Je jasno? Kažu, takav je bio slučaj sa ovim čovjekom, dakle on je činio grijev, ali se kajao svome, svome gospodaru, svome gospodaru. Zatim, braćo, zabrana samodopadljivosti. Ljudi koji imaju dobrih dijela trebaju se čuvati za sebe. Trebaju se čuvati za sebe. I ne treba da ta dijela utječu na to da oni drugim ljudima određuju ko će u džennet, a ko će u, u džehennem. Ima ljudi koji su već sve odradili. Baci su u džennet koga hoće, a u džehennem koga hoće. Spisak napravljen, samo treba da više si tamo. E tako? Samo treba, ništa za sudnji dan nisu. Osa velikostu kaže imam bratov Allah ima pojedini i kaže ništa Allahu su i da nisu ustavili. Kaže sve su smeste džeko treba i gotovo. Kaže ne treba ni sunnida sunnida. Nije tako subhanallah. Mislite da su njihova dijela velika, da su njihova djela nije tako subhanallah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nemoj govoriti ono o čemu nemaš znanja. Ko je taj koji, koji može ljudima da obeća džennet? Kao što rade murdžije. A do ljudi ma kaže nek je hairlj džennet. Ima takvi ljudi. A ja, je džernet, vi ste pravi muslimari. Niti ko klanja, niti ko posti, ništa. O toga nema. Ali džernet im je obećan. Isto rade kao što je nekada radila crkva. Prodavala zemljište u džernetu i u, u radju i u paklu. Ja, znate za to? Crkva je prodavala. U srednjem vijeku je prodavala zemljište. Hoće da kupi. Aki ta zemljište dođe, plati. Evo, koliko ćeš petari, evo ti pet petari. Razumiješ? Tako i mi danas postane. Kogod na, ne planja, ne posti, i tako klan Ema vesi, komže, mu, muajte muje. Da se ne radi stalno subhanallah. Ne mogu je tako. I šta se dešava? Kaže prodavac zemljište upakovao i u, u, u raju. Kaže dođe čovjek, kaže želim da kupim pakao. Će doći. Zio kaže, zio pakao kaže, može, nema problem, pare. Kaže ne, ne da miše. kaže nikom duđuje. Ne, da. i onda od na polecine u, u raj. Dakle, tako je tako se navod Da, nažalost, nažalost i vidimo ka tome. Da sve sve će moći na našta na papir. Samo ti napiše i ajde, šta god da uradiš, nema problema, ja ću platiti, slobodan si. Ne može tako. Ne može tako. Ni ti bilo ko može s druge strane ljudima zabrijot je Allahu dželle ve ala milost. Kao što rade haridžije. Je tako? Pa šta god čovjek uradi, Allah šta što uradi, kako što uradi, će što uradi. Nema za tebe milosti. Znaš. I onda uhalali krv muslimana. Ohalala njihove žene, ohalala njihova. Subhanallah. Subhanallah. To je ta samodopadljivost čovjeka. Samodopadljivost. I za to ne treba da govori onome što? Onome što? Što ne znam. Zatim zavr na gubljenje nádeu Allahu u djela u ala minosti. Kaže ovaj čovjek, ovaj kdo je rekao Allah ti neće oprostiti, kaže on gubi nadu Allahu minosti. Kao da Allah u djela u ala njiho stan doprsi bilo kaka bilo. Allah ti širko prostiti. el tako? Allah će i širk oprostiti, ili neće? Molim? Ko se povrati u širk? Allah će oprostiti širk. Allah neće oprosti širk ako čovjek umre na njemu. Ali ako se čovjek pokaje od širka, sve manje od toga će Allah i takođe oprostiti. Ili jasno obročio? Znači Allah će oprosti širk. Čovjek mušnik, čini i širk Allaho, pokaje se Allaho, postane pravi musliman, Allah će mu to oprostiti. Nema smetnje. Zato ne treba gubiti nadu, Allaho, milost, bilo ko šta god da radi, ako se iskreno pokaje svome gospodaru, Allah će mu to oprostiti. Takođe braćo, postoje dotična dijela iz ovog hadisa, kako vidimo, da ako čovnje koji čini dobro, uradi dotično dijelo, dobra mu se brišu. Subhanallah. Kaže, ja sam ovome oprostio, a tvoja sam izbrisao. Tvoja sam izbrisao. Jel zna neko od vas, braćo, neko dijelo koje briše dobra dijela? neko moše dijelo koja briše dobra dijela zavist. Zavist. molim zavist zavist tačno <hle> dalje <hle> molim recimo ogovaranje ogovaranje briše čovjekova dobra dijela na koji način na taj način što će doći ona na sudnjem danu i traži oštetu Ili bilo kakva nepravda učinjena prema drugome čovjeku. Doći će na sudnjem danu šta tražiš? Očišči to. Da će brišu ti se tvoja tvoja dobra dobra djela. Recimo konekanja i kindi. Propala su mu djela. Tako je došao hadisu, propala su mu djela. Neki kažu tog dana i kažu sva djela. Kao što je ovo zaziranje ili ulaženje u stvari koje se tiču samo Allaha dželle dželle ve alae. إتفاق والديه والله جل وعلا اعلم وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا يا اهل قومي ان قد درب بسفالي رمواجهتني الموت سرا بين احراج الضلال